A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Újra itt a Postmodem kazettás különkiadása, minden, ami magnó és kazetta, régi, 80-as évekbeli, 70-es évekbeli emlékeink a jelenben. Japánban újra gyártottak Maxell kazettákat, vendégünk lesz a cég Magyarországi munkatársa. Új kazettás magnódek idén? Megmutatunk kettőt és beszélünk a Dolby zajcsökkentésről. Keresik-e még a magnódekkeket Ellátogatunk a Bródi Sándor utcai hifi boltba. A kütyű híradóban szó lesz a magnódeckek restaurálásáról, egy különleges kazettaváltós dekket is mutatunk, és megemlékezünk a kazetta feltalálójáról. Jó estét kívánok, én vagyok Szilágy Árpáda, a Postponem szerkesztő műsorvezetője, és már is bemutatom a ma esti vendégeink közül kettőt, a két elsőt. Itt van velem a szokás szerint az asztaltársaságunkból Justin Viktor újságíró, aki ö, itt ugye az alattam levő ablakban látható. Szia Viktor, jó estét! Szervusztok, CIARP, és üdvözlek minden nézelődőt, hallgatózót. Mindjárt majd újra belemerülünk a kazettás emlékeinkbe, amiről tavaly júliusban már nagyon jót beszélgettünk, de óvatosan be, hogy itt van másik vendégünk, Werner János, a Maxell Magyarországi Képviseletének üzletkötője, munkatársa. Szia János, jó estét kívánok neked is. Üdvözlöm, jó estét. Werner János vagyok a Maxell Magyarországi Jó Köszöntök mindenkit, köszöntök benneteket, és köszöntök minden hallgatót és nézőt. És nagyon szuper tabló van ott mögötted, erre majd ki fogunk térni, mert remek Maxell kazettákat láthatunk ezen a tablón. A történeti össze, összeállítást, kitekintést arra, hogy milyen volt a Maxell kazettáknak a múltja. De egy nagy múltú márkáról beszélünk. A műsorról még hadd mondjak annyit, hogy érdemes föliratkozni a mi csatornáinkra. Ez a legegyszerűbb módon a poszmodem.hu weboldalt érdemes fölkeresni, mert az oldal alján elhelyeztem egy linket, hogy hogyan lehet följelentkezni például a postmodem YouTube csatornájára, a Facebook oldalára, podcastjára és még más szolgáltatásainkra, tehát postmodem.hu És ezen kívül hadd még a postmodem új szolgáltatását a Clubhouse rendszerben. Mostantól minden héten jelentkezünk, ez ugye egy csak hallgatható csatorna, ott van az Alibi Hotel, és azon belül a postmodem szobában leszünk minden szerdán este. Például holnap este Rész Betyár Gábor lesz a műsorvezető, ott leszünk majd mi is egyébként, tehát Viktor is és jó magam is. És ott leszünk majd a clubhouse és beszélgetni fogunk Mátyás Benssel, talajtani kutatóval, aki a Marsi terraformálásnak a Magyarországi Apostola, hogyha nem túlzok ezzel a kifejezéssel. Tehát Clubhouse azon belül Alibi Hotel, és benne a Postmodem szoba. És arra gondoltam, kedves uraim, hogy csináljuk azt a részt, amit a múltkori műsorban is nagyon élveztünk, hogy mutassunk egymásnak olyan kazettákat, amik a kedvenceink. Én például, hogy így rögtön mutassak egy mintát, hoztam egy olyan kazettát, ami nekem külsőre nagyon tetszett. Magnósok évkönyvében láttam annak idején magnó olyan kazettát, ami átlátszó dobozos, de ez még önmagában nem egy nagy dolog, hogy átlátszó doboz, hanem úgy néz ki, mint az orsós magnók. Hát íme, és aztán sikerült is a 80-as években szerezni nem egy ilyen magnót. Stillandia, vagy Thailandia, nem tudom, hogy jól mondom-e a márkáját ennek a kazettának. Itt is van, látszik a nevem is rajta. A 34-es számú kazetta lett ez a bizonyos magnó kazetta. Viktor, hogy tetszik? Neked volt ilyen? Igen, van. Va, van ilyen -e. <gül> apukámnak három is van. van. Van, tényleg van. Nem ilyen de, de és én is nagyon imádtam. Tehát ez olyan dizájn elem volt, ami nem, nem lebecsülendő Értékkel bírsz. Hát főleg a nagyon helyes kazettás magnódekekbe tud nagyon jól kinézni, amik ilyen dizájnosak, ugye? Igen. Na, te milyen kazettát hoztál Mutiba? Ó, hát én gyorsan akkor egy akfát, bocsánat. Krómos kazetta. Igen, hogy nem, hogy nem a vendégünknek kedvezek, de egyébként szintén hasonlókokból hoztam, hogy nagyon-nagyon tetszetős volt, ilyen Aha. ezüstös, ha látod, így, így csillag be is csillog. És hát ma még többet is fogok mutogatni, ha lesz rá időnk, de ez egy kifejezetten egy nagyon szép darab volt, és több is volt belőle. Jó ránézni ezekre a szép dizájnokra. Igen, igen, igen. igen. Hát és hát igen. Akfa ugye, amelyik azért nem jellemzően egy a gyártó, vagy hát szóval az volt valaha. Igen. Na János, akkor nézzük meg, hogy te milyen kazettát hoztál, mint kedvencet. Talán megtörem egyébként a hagyományos és mutatok egyébként elsőként egy... Maxell kazettát. Hát csúnyán néznénk rá, hogyha nem Maxelt mutatnál így az elején. Vagy folytatom egyébként mással, ami egyébként Aha. nem egy brand, hanem műsoros kazettákat hoztam magammal, amikor ugye a kiéletemhez, a fiatalságomhoz kapcsolódnak, és kedvenceim. És nagyon érdekes, hogy a gyártás és a, a, a kínálatban való megjelenés, az eladás, a vásárlás közötti idő, az el, ez lehetett egyébként több mint 10 év is. És ez a kazetta, ez egy ezekhez ezek 80-as dizájn, és ezt szerintem a feleségem valamikor a 90-es évek elején vásárolta, és lett fel rá egy best válogatást. Dizájnra nem annyira nagyon kiemelkedő, szóval olyan átlagosabb kinézetű kazetta. Azért, pedig és mindezt, azért, készít, akinek van ilyen. Igen, azért mondom mindezt, igen. mert a Maxellnek gyönyörű kazettái voltak, és szerintem majd később mutatunk is ezekből. Ha mástam, akkor a magnokazetta.hu-ról, de biztosan Jánosnál is van oh. ilyen. De mutatok egyébként, hogyha igen, mutatok egyébként, magammal hoztam, mert ugyanúgy, mint a kortársaim, a velem egyidősek, vagy fiatalabbak, idősebbek, jelentős kazetta rendelkeznek, amik vagy más volt kazetták voltak, vagy Bestop válogatások, amiket Maxel vagy más márkán rögzítettek, de rengeteg olyan kazettával rendelkeztek, amik műsoros kazetták voltak. És ugye azon az érdekesség, hogy melyek voltak ezek a műsoros kazetták, amiket gyerekként nagyon sokat hallgattam, és mutatok egyébként egy nagyon szokatlan kazettát, ami egy mesekazetta. Uh -huh. És legalább kett, három ilyen mesekazettám volt, amiket rendszeresen hallgattam gyerekként, főleg utazás közben, autóban, Káraudión, vagy például otthon, ahol ismert színészek, már nem élő, elhunyt színészek mondták fel, egyébként híres meséket, tehát konkrétan egyébként ez a hókvelyök és a hét törpe és egyéb e, e, ismert mesének a... E, hát, nevezhetjük egyébként hangos könyvnek is, és ezt, ezt rengetegszer hallgatta meg utazás közben, és volt egy harmadik, ami ukrán és orosz népmesék, ami a Csuka parancsára volt a címe, ahol, amelyen Rutka Éva Istenem. és Szanka Islán színművőszek e, olvasták egyébként fel a meséket, rengetegszer meghallgattam, Stanki és Lufthai Éva színészek sem élnek, már régen elhuntak. De, de így így egyébként. tartoznak a, a gyermekkorodhoz már, ugye? Ezek a karatták. Igen, És én nagyon szerettem, nagyon szerettem, és nagy hatással voltak egyébként később úgy az életemre, hogy, hogy általuk megszerettem később az irodalmat, az olvasást, vagy éppen a színházműfajt. Tehát érdekes, igen, hogy ért. ezek egyébként, ez, igen, hogy elindítottak egy, egy teljesen más érdeklődés felé ezek a mesek a mese Véget ért a mi gyermekkorunk, és véget ért ez a korszak is egyébként, amit a kazetták fémjeleznek. Majd egy kicsit később a műsorban még mutogatunk saját kedvenc kazettákat, de most mutassunk még olyan képeket, amik ennek a korszaknak a lezárulásához tartoznak. Én most csodálkoztam rá, hogy még karikatúrák szereplői is lettek ezek a bizonyos kazetták. Mutatom most például egyet ami egy nagyon fontos popkulturális utalás. Ugye, akik látták a csillagok háborúját, rögtön láthatják, hogy mi is történik itt. a felirat, de én megpróbálom szinkronizálni. Én vagyok az apád. Na, hogy tetszett? És az adekvát big, big toll van a kezében a szalagnak. De miért? Ugye, de miért? De ki az, aki ezt tudja? Olyan, mint a lézerkard lenne a kezében, de... De, de miért nem... pont a big toll? Hát igen, mert ugye lehet vele tekerni a kazettát. Mert azzal az az lehettek érni a kazetter, így van. És az iPodnak, vagyis az MP3 lejátszónak mondja, hogy én vagyok az apád. Nézzük a következő karikatúrát, ez is szerintem jó pofa. Ketten ülnek egymás mellett a padon, Back in my day. tehát nagyjából jól mondom, ugye Viktor, hogy bezzeg az én időmben. Így van. Mellette az Régen minden 3 minden jobb volt, igen. A következő karikatúrán is ábrázolnak valamit ennek a korszaknak a végetéréséről. Nézzük. A floppy lemez, ugye, vagy, vagy mágnes lemez, hajlékony lemez, szintén kiöregedett már a, az iparból, és hát egymást támogatja a két öreg hordozó a floppy és a kazetta. Igen, és ezt az érzést utalás. Igen. <gül> és az utolsó karikatúrát is meg tekintjük. Ez inkább már tiszteletadás ezeknek a hordozóknak, amelyeknek a korát így most már lejárt, egymás mellett állnak szépen kézenfogva, a nagyalakú alakú mágneslemez Flopi, a Flopi, a VHS kazetta és a sor végén a kompak kazetta. Soha nem felejtjük őket. A digitális világról érthetően ez a postmodern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 -beam sound. Maxellu, UD2. és japánul beszélnek egyébként ud <gül> nagyon klassz tehát ezt, ezzel idézzük fel rögtön vissza is csöppenünk a 80-as évekbe és akkor kicsit kalandozunk a, a Maxell világában Werner János a Maxell Magyarországi Fiók telephelyének üzletkötője, munkatársa, itt van velünk a beszélgetésben. Különösen nekem az be... is tetszett, hogy a kazetta úgy jelent meg, hogy forognak a, az orsói, de úgy, hogy nem egy magnóban van, hanem mint, a levegőben pörögnének a, az orsója a kazettának. Nem tudom, hogy hogy csinálták, főleg 1984-ben milyen, milyen trükkel, mert akkor még nem volt a komputer e, e, számítógépes animáció sem. De akkor most egy pillanatra ugorjunk vissza a jelenünkbe, mert azt a hírt kaptuk egyébként a Facebookon, a Maxell oldalán olvastam, hogy tavaly még a pandémia e,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 Ezeket az 66 útadják áudiókazettát, amik rengeteg változáson és dizájnon mentek keresztül, de egyébként a, a szerkezete, a mechanikája változatlan volt. Bocsgaz, mert látszik, látszik a weboldal, néz, csak az a japán weboldal, ahol 20, meg 20, lehetett 20, és És ami fontos, hogy, hogy a 70-es évek legvégén nőtt hirtelen meg egyébként a Moxell kazetták iránti igény. A évek legvégétől egészen a 90-es évek végéig, 2000-es évek elejéig rengeteg óriási mennyiségben adtunk el egyébként kazettát Európában és a világban. És ez a gyártás egyébként 2018-ban fejlődött meg. Mm -hmm. Nagyon hosszú idége az audio, minden maxel terméknek a gyártása Japánban történt, Japánban zajlott, és ha minden igaz, az utolsó Maxell kazettáknak a, a gyártása már Szingapurban történt. És utána is néztem, hogy, hogy erre a hír hatására az összes distribútor be is rendelt utolsó rendeléseket, és raklapszámra szállítottuk egyébként ki. Az utolsó nagy raklap az Ausztriába vittük, ahonnan egyébként a német piacra szállították. Most egy pillanat, még visszakapcsolunk a popkultúrára, mert 1979-től ugye játszotta a Maxell ezt a reklámját. Egy picit figyeljük? High fidelity. it's worth it. Hát tényleg értékes volt ez a kazetta. Ez egy, ez egy nagyon meghatározó, nagyon meghatározó reklám volt, és ahogy említettem korábban e, neked, adáson kívül, hogy, hogy ez az újnevezett blown away guy, e, ahogy a reklám szakma, vagy egyébként akkor nevezték ezt a reklámot, ahol ugye a nagy hangerő ugye e, szinte... E, leviszi a fejét. Ezt, ugye, leviszi, igen, leviszi e. a fejét. fotózza e, egyébként a haját, meg ugye megmozdul egyébként a... a, a ezt, igen, hasonló. És ugye nagyon érdekes, hogy az illető, aki ezt a fiatal eljátsza, ő a Bauhaus érdekesének a a volt. Akit, igen, érdekesre, akit úgy hívtak, hogy Peter McFurphy. Péter Peter Murphy. Igen, csak egy, ahogy ennek Igen. én utána néztem, az egy másik változata volt a reklámnak, mint hogy ez az előbb látott reklám is egyébként már egy feldolgozás, mert ez egy nyomtatott magazinban jelent meg először 1979-ben, és azon a blow away guy, tehát ugye az elfújt fejű fickó mellett az a pezsgős pohár, az nem csak úgy elcsúszott, ugye láttuk az előbb, hogy utána nyúlt és megfogta, hogy nehogy lehessen. A nyomtatásban megjelent reklámon viszont nagyjából ki is borul ez a pohár, tehát ez a repülés közben látható. Érdemes rákeresni a Neten Erre a reklámra, mert tényleg azóta is használja Maxell ezt a bizonyos dolgot, és a popkultura részévé vált. Csak egyetlen, egyetlen megjegyzés, nem tudom, olvastátok-e mi volt melléírva. Na mi? Tehát az volt, volt melléírva, hogy a... A kazettát, ha kibontod, ezt az aranyszínű szálat, amivel ugye kibontasz egy kazettát, Igen. ezt tedd el későbbre, mert ezzel majd mindenféle ilyen <coughs> meg álengedményeket meg ilyen... <gül> um, tehát, hogy ez, ennek még értéke lesz, csak mondom, az aranyszálata. Nagyon Jó, érdekes. Picit még, még térünk De... még vissza, még mindig a popkultúrához, mert Jánostól kaptam példákat arra, hogy milyen nagy sztárok, világsztárok használták a Maxell kazettákat, például demókazetta készítésére. Itt van rögtön Madonna egyik demókazettája, egy narancság, Hát ez is látszik, hogy régi kazetta, szerintem ez igencsak 70-es évek a kinézete a dizájn alapján, és egy 46 perces kazettára vette föl, és gondolom, hogy kézzel írta rá, hogy milyen dalokat rögzített Madonna. A következően láthatjuk a Pearl Jam együttes demóját, ez már egy modernebb Maxell, hát ezen látszik, hogy milyen szépen dizájnosan van az a kazettatok megtervezve, XL2S60-as, és akkor nézzük a végül itt a sorban a Van Hélen együttes, szintén korábbi, azt hiszem, hogy 1976-os kazettája, nagyon jól néz ki. Hát szóval ilyen, ilyen referenciái vannak ennek a márkának. Mennyire elválaszthatatlan a design, nem a zenétől, tehát ha megnézitek, hogy akár az MP3 lejátszókná, ami majd jön ezek után, és akkor azt gondolnánk, hogy ez ott indult, hát nem, ez már jó akkorában is volt, és ez végül is csak egy hordozó idézőjel be a csakot, tehát hogy akár bármilyen is lehetne de hát már itt megjelenik ezt, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogyan néz ki. Mi bátran beszélünk egyébként erről a márkáról, mert ma már Maxell kazettákat nem nagyon lehet Magyarországon megkapni. legfeljebb gyűjtők, illetve egymás között csereberélnek. Egyébként látom a Facebookon, hogy iszonyatos áron cserélnek gazdát kazetták, például Maxell kazetták is, de csak akkor, hogyha az originált ugye, ahogy mondták annak idején az eredeti csomagolásban megtalálható a kazetta. Nézzünk csak akkor bele a pont nak a Maxell történetében, hogy hogyan is néztek ki kezdetektől fogva ezek a kazetták. Na, itt látjuk már, ugye egy jó nagy összeállítás van, én belekattintottam, és látható, hogy becsomagolva, hogyan is néz neki. önmagában egy tervezés eredménye lehet, ugye itt az XL2-es is milyen szép ezzel az aranyszínű borítással, de van itt például metal is, ez az MX például az volt. Ez már egy újabb 2 es volt, és itt haladunk előre szépen az időben, és hihetetlen gazdagsága volt a formavilágban is, csomagolásban is, meg nyilvánvalóan, ahogy haladtunk előre az időben, egyre jobbak lettek ezek a kazetták. Itt egy stúdió kazettát is láttunk a végén, és eljutottunk egészen a jelenig. Igen, magámberekkel szoktam követni egyébként azt akár a, a vatarán, vagy internetes áruházakban, hogy hogy a, a, a már nem kapható ö, ö, originált katettáknak egyébként a piacára hogyan változik, ami nagyon érdekes. És ugye elő mutattad egyébként a fotókat a különböző híres együttesek, vagy előző művészeknek a remó katettáiról. És ugye az az érdekes, hogy ö, amikor ők ö, a pályájuk legelején voltak, a Madonnának ugye ez a, a kazettája, és ha jól tudom, egyébként ezek e, e, talán gyűjtőknél kötöttek ki, akik továbbadták, és ezeknek, ezeknek a legmagasabb az értéke. Ezek a, e, és a, e, olyan együttesek előadóknak a kazettáják, akik csak később lettek egyébként ismert művészek és előadók. És ezeknek a legmagasabb egyébként a piaci értékük. Tehát ahogy én ezt tájkozottam, hogy 200-600 dollárt az érték egyébként egy vagy egy, vagy egy Madonna demo kazettának. Amiből nem egy életlen dalab létezik, hanem szerintem sok. És ö, egy nagyon fanatikus gyűjtő vagy egy kazettarajongó ezeket meg is vásárolja ezeken az árakon. De, de egyébként érdekes, hogy az originált Maxell kazettáknak, ahol ö, esküdtek rá egyébként a zenerajongók ö, a, a különböző ferro bevonatos kazetták, a chrome bevonatú kazetták, amiben egyébként sokkal jobb minőségben volt hallható a felvert vagy a másodzene mint más hagyományos kazettán, hogy ezek a mai napig egyébként a köztodatban élnek, a kazettagyűjtőknek a, kazetta a gyűjteménynek a részét képezi, és ugye a, a Vatanán is felbukkannak egyébként ilyen originált krombevonatú kazetták, és ha jól nem, hát ilyen 10 euró, 3000 forintnál kezdődik egyébként egy ilyen originált kazettának az A digitális világ érdekes. Kigondolná, hogy 2021-ben készítenek új magnódekket? Hát ezt a szöveget már három évvel ezelőtt is leadtuk a Postmodern műsorban, amikor a tascam nak egy akkori új dekét mutattuk. Most a TIEK, vagy hogy magyarosan mondjuk a TEAK egy új magnó dekét, egy dupla kazettás dekket mutatunk. Justin Viktorral találtuk meg ezt a neten, és úgy látszik, hogy Európa szerte lehet kapni ezt a magnót. Több érdekessége is van, most csak így dióhéjban annyit, hogy például USB kimenete is van ennek a magnónak, tehát régi kazettáinkat lehet vele digitalizálni. Nyilván lehet másolni, és meg még más érdekes is. Neked, Viktor, például mi volt az érdekesebben az új magnóban? Ó, ebben számtalan van róla egy nagy mozi, ezt mindenkinek nagyon ajánlom megnézni, mert egy zseniális mérnökember tesztelgeti, és uh, mindenre kitér. Uh, és hát uh, rögtön az elején differenciáljuk. Tehát van a 80-as évek angolja, amikor egyik, egyik, egyikünk sem beszélt angolról, és akkor ezt úgy hívtuk, hogy teak, <síns> meg úgy hívtuk, hogy equalizer. Ek az equalizer, és így tovább, és így ezért nem kell elnézést kérni, ez akkor ez volt a menő, ez akkor így működött, nem, nem beszéltük még a nyelven És de most szóval, már van YouTube, ahol meg tudjuk hallgatni, igen, és hogy hogyan mondják tudjuk, az angolok. Megugol meg Google, meg Google. Kiek segít. Majd még mondunk szóval, egy ilyet később, de akkor igen, tehát a tiiek úgy csinálják. Szóval igen, hát nagyon, nagyon klassz, nagyon szép. Én ugyan megrögzött Technics, majd Panasonic rajongó vagyok, de, de hát ez is egy nagyon szép darab. Tehát, mm nem csinálnék neki helyet, arról lenne szó. Beszélgettünk róla, hogy mi a fontos a magnóknál, kazettás magnóknál, hogyha régi kazettákat akarod digitalizálni, és én... Hát ilyen félig laikusként, félig hozzáértőként azt javasoltam, hogy két dologra kell figyelni, hogy a magnó fejed be kell állítani a régi felvételhez, és ezt úgy lehet, hogy a magas hangokat halljuk-e jól, illetve a magnónak a sebessége is egy fontos tényező, mert hogyha picit lassabban rögzítettük, akkor egy másik magnón lejátszva gyorsnak tűnik majd ez a felvétel. Na most ebből a szempontból is érdekes ez az új tiek deck, mert az előlapján van egy, Pitch Control nevű gomb, amivel lehet a sebességet egy picit változtatni, ha jól emlékszem, plusz-minusz 12 százalék értékek között. Azért ez egy fontos dolog, nem? Viktor, te is például készülsz a kazetták digitalizálására? Igen, hát itt volt egy aranyos kis történet, hogy meghallgattam az egyik régi szalagomat, és rajta volt a Marinero című sláger a 80-as évekből, amelyik, amelyik egy jó kis pattogós, gyors zene volt, és aztán megkerestem a YouTube-on is, és ott nagyon lassú volt. Nem is volt jó a zene, nem is volt jó a szám. Pedig az és volt és az, az igazi sebesség? És eljöttem arra, hogy az volt az igazi sebesség, és én valójában sokkal gyorsabban vettem fel a 80-as évekbe. Az akkor nagyon gyorsan feltevő valószínűleg nem a dekkel, ami egy ilyen, nekem egy ilyen alapszintű technics decken volt hanem egy kisebb magnóval, és nem is, nem soha rá se jöttem, hogy ez, hogy ilyen szám nincs is, ami nekem van, és amit annyira szeretek. <gül> Na figyelj, itt van velünk egyébként Szelény István hangmérnök barátunk, aki Én minden a... kettőnknél jobban ért ezekhez az eszközökhöz. Pista, neked volt ilyen problémát, hogy sebességhibás felvételt korrigáltál volna? Volt, volt persze. Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy a, a kompakt kazetta azért alapvetően egy konzumer formátum, de, a, de mégis vannak professzionális célra, vagy félprofesszionális célra szánt gépek, és ott lehet sebességkorrekciót végezni egy előlapi méter segítségével. Aha. Ez régen nem feltétlenül volt ilyen egyszerű konzumer gépekkel, tehát volt, hogy szét kellett nyitni a magnót és, és állítani a sebességét. Hát Na, egyébként, egyébként ezt mondtam annál, annak hogy annak előtte, egyéb... <gül> hogy régebben ezt úgy csináltuk, hogy szét kellett szedni, és akkor ott a magnó mechanikájának a hátuljánál, a motornál lehet megtalálni a sebességet, szabályozó hát, kis melyikében? csavart. Hát melyik gépben hol, de például volt olyan is, igen, de hát azért nem célszerű csavargatni ezeket a gépeket, és amit a fejállításról mondtál... Hát az egy ilyen amatőr és műszerek nélküli módszer, amikor az ember próbálja a magas hangokra ráhúzni a fejet, de valójában minden magnetofonhoz, tehát a kazettásokhoz is, az orsósokhoz és stúdiógépekhez is van úgynevezett beállító szalag, amivel a sebességet, illetve a, a fej pozícióját be lehet állítani amúgy műszeres méréssel. Na nézzünk csak bele, hogy következő felvételen összehasonlítják a három éve lezölti TASZKAM és a mostani TIEK magnódeket. Hadd menjen. Uh -huh. Ehhez... Ott, Pista? Ehhez annyi hozzáfűzni valóban, hogy a, hogy a taskam valójában a Tieknek nek a professzionális divíziója, tehát lány egy cégcsoportról van szó. Vagy igen, olyasmi. Igen, olyan, mint a Revox Studer annak idején. Vagy... Na itt mutatja, hogy a három évvel ezelőtti készülőknek sárga volt a kijelzője, a mostaninak meg ilyen kék színű. Visszajött a 90-es évek, ez a vácuum Kékes. kékes. És hallatszott a hangja, hogy berakta a kazettát. Milyen, milyen univerzális ez a kazetta behelyezési hang. De van még egy érdekesség ennek a deknek, amiről Viktorral beszélgettünk előtte, hogy a dolby zajcsökkentés nem található meg rajta. Viktor, te hogy döbbentél rá erre? Hát én végignéztem ezt a mozit, és ebben taglalja a mérnök úriember, aki tesztelgeti, hogy ugyanott van a kijelzőjén a dolbi jel, a logó, de ugyanakkor nincsen benne a maga a zajcsökkentő lehetőség, hanem egy ilyen alternatíva van beépítve. És aztán azt is elkezdtem kinyomozgatni, hogy akkor viszont mit keres ott az a logó? Ugye egy mutatja, hogy, hogy a kijelzőnek a háromnegyedénél található körülbelül. Na jó, de akkor minek rakták rá? És hát kiderült, hogy létezik egy szoftveres dolbi, ugyanis a dolbit már nem licenszelik a, a, a dolby a, az anyacége, gondoltuk egyébként a mai műsorig, ugyanis én utána néztem, és kiderült, hogy már megint licenszelik a Dolby-t, és már megint lehet dolby meg. De volt egy időszak, amikor nem liszenszelték. Itt van a reneszáns a, a Most retro hát, korszak van megint. Igen. Igen, lehetséges, hogy azért. Hát látjátok megirány. Látjátok, van olyan cég, aki kijön, kijön most egy, egy, egy kazettás géppel a piacra. Egyébként érdekes, mert az a taszkam cégcsoport valahogy az utolsó, aki, aki mindig lejátszókat dobott a piacra néhány évvel ezelőtt, még a kazettás magnók gyártását is valamikor szerintem tíz éven belül fejezték be valamikor. Nekem mm -hmm. például van itt egy... 322-es Tascamom, ami nem egy régi gép, azt hiszem 2006-os gyártású talán. Akkor abban még van Dolby? Ah, ott van, látjuk. Aha. Van, van, van, igen. Igen, ott van neki egy ilyen kapcsoló jelent és Dolby BC Aha. van benne. Ez egy stúdióban való Magnodek, ugye? Tehát nem egy e, elházi, bolyas, struktúr, olyasmi, igen, tehát nem ez, hogy... mint látjátok, nem, nem, nem, ez, mint látjátok, van Reg, szerelve. Igen, uh, a, a, a, a többi, többi professzionális géppel együtt. Uh -huh. Úgyhogy, hát igen, ez egy ilyen professzionális felhasználásra számgép. Hát ugye a rádiózásban is előfordult a 90-es években, hogy a riporterek gyakorlatilag kazettás magnóval tudtak rögzíteni, és úgy játszottunk in interjúkat. Visszatérve az agycsökkentésre Pista. Pista. Tehát, hogy ebbe az új degbe, amit idén adott ki a tiek, ez az érdekes megoldás van. Azt is írják ki a specifikációba, hogy ha jól emlékszem, DNS, tehát hogy Dynamic Noise Reduction, tehát dinamikus zajcsökkentés, uh -huh. és azt olvastam róla, hogy ez nagyjából megfelel lejátszásnál, de csak lejátszásnál, a Dolby B zajcsökkentésnek. De Kezdjük már el onnan azt, hogy mi, minek van ez a zajcsökkentés egyáltalán? Mire szolgál? Minden analóg rendszerben keletkeznek különböző zajok, de most sarkítsuk le a magnetofon technikára. Ugye maga a rögzítés elve az, hogy, hogy van egy elektromágnes, ami ugye a magnófej, ami egy ilyen most az egyszerűség kedvéért úgy mutatom, hogy egy ilyen gyűrű alakú vasmagon van, ami ki van nyitva. De van egy rés, ahol az ele a mágneses erővonalak ki tudnak lépni belőle, és ugye a mágnesezhető anyaggal ö, bevont, tehát egy emúzióban van, egy műanyag hordozón, erre a szalagra itt tudunk rögzíteni. Na most ugye itt ö, sok dolog meghatározza azt, hogy milyen minőségben lehet ezt a rögzítést csinálni. Például a szalagsebesség és ugye a, a fej résének mérete, az relációban nagyon fontos, mert az határozza meg a legkisebb rögzíthető hullámhoz, ugye a legnagyobb frekvenciát. Éppen ezért ezt a kazettás technikánál ugye nagyon picire kellett venni, mert a, a, még a házi használatú orsós gépeknél is kisebb sebességgel, ugye 4,76 cm per szekundummal megy, ezért nagyon pici a fejrés. Na most itt jön a probléma, mert ettől viszont az emulziónak a szem, szemcsézettsége, ez olyan, mint a, mint a film, Uh -huh. mert is látjuk a, ugye a szemcsézettséget, tehát attól az emózió szemcsézettsége nem lesz kisebb, hogy mi itt kisebb szalagsebességgel, meg kisebb, kisebb réssel ö, dolgozunk. Viszont ahhoz a kisméretű réshez ö, ö, ö, ugye sok nagyságrendileg vagy arányában sokkal nagyobbak ezek a szemcsék, és a szemcsézettségből keletkező szalagzajt kell ö, kezelnünk ez esetben. Aha, és, és most a alapvetően... zajcsökkentéshez képes ezt a szalagzajt elnyomni? Hát Valamelyest igen. Aha. Alapvetően kétféle rendszerű zajcsökkentés létezik, nem csak a magnetofon technikában, hanem gyakorlatilag bárhol van, amit már a felvételnél is alkalmazni kell, ugye van egy enkód, enkódolási folyamat, és a lejátszásnál úgy lehet alkalmazni, a dolby is ilyen például, de voltak olyan próbálkozások is a történelem során, hogy mint például az egykori Philips által fejlesztett DNL, a Dynamic Noise Limiter, vagy Limiting, amit aztán továbbfejlesztettek telefonvonalak zajmentesítéséhez, ez is. Ez egy enkódolás nélküli dolog, tehát csak lejátszási irányban használjuk. Valószínű, hogy ebben az új is valami hasonló cucc van. Azt mondtad, hogy DNS az nyelvbotlás volt, vagy tényleg? Így hívják. dns Dynamic Noise Igen, mondom, ennek a gyökerei azt hiszem a 70-es években nyúlnak vissza, vagy a 60-as évek végén utána kellett volna ennek néznem, hogy a Philips a dns t mikor fejlesztette ennek, az volt a lényege, hogy a nagy jelszintű anyagoknál gyakorlatilag átengedett mindent, és a, a kisebb kivezérléseknél ott szépen fokozatosan, mintha így húztuk volna le gyakorlatilag a hangerő potmétert, és, és, és ezáltal tudott valamennyi uh -huh. zaj csökkenteni, vagy hát legalábbis pszichoakusztikusan úgy éreztük, hogy ez kevesebb zaj, pedig valójában a hangos, fel, hangos részeknél ott, továbbra is ott volt a zaj, csak ott, a, ott az elfedési hatás érvényesül, és azért annyira nem halljuk. Tehát ugye a zaj, az mindig a halk részleteknél probléma. Na most egy ilyen csak lejátszási irányban alkalmazott zajszűrés, az nyilván annak azért megvannak a határai. Ennél sokkal hatékonyabb akár a Dolby, akár a DBX-nek a rendszere, ahol a felvétel közben van egy enkóder, ami nagyon röviden, Lényegileg annyit csinál, hogy az eredeti dinamika tartomány összebnyomja, meg van benne egyébként frekvencia kompenzáció is. Ugye, mert az ilyen az mindig ilyen sziszegő jellegű, tehát a magas tartományban van több energiája, gyakorlatilag dinamika kompressziót és magas emelést végez felvételkor, és lejátszáskor pedig a dinamika tartományt egy expanderrel visszahúzzuk az eredeti helyére. Na most hát ugye ez azért problémás folyamat, mert különösen a dolbi esetében, mert hogyha ezek az áramkörök nincsenek jól szintezve, akkor teljesen más eredményt kapunk a lejátszás után, mint amire számítottunk. A DBX például, ami professzionális rendszer volt stúdiók számára, az ilyen szempontból sokkal kevésbé volt érzékeny. Tehát ott, ott, ott tök mindegy, hogy gyakorlatilag hova volt szintezve az áramkör, mert egy, mert egy folyamatos dinamika kompressziót végzett. A, a Dolby az bizonyos szint fölött, szint alatt lép be. Tehát nagyon pontos szintezést igényel. Ez, ez okozza azt, hogy jellemzően nem tudom, ti hogy vagytok vele, én például a világéletembe utáltam a dolbit. Mert, Mi mert soha te nem te szólt te. úgy, egy dolbival lejátszott felvétel, ahogy, Mi is, uh, ahogy kötnék, szerettük volna. De bekötnék egy, egy anekdótát, hát ezért szüntették meg. Gyakorlatilag volt egy felmérés, és csak ilyen 50, 55 a szerette az embereknek, nagyjából 10%-nak, több mindegy volt, a maradék megutálta. Mert ugye azt mondták, az volt a, a, a általános reakció, hogy levágja a magasakat. Nem lesz e, és ez a, ki, a, ki, a kisebb katasztrófa valójában ugye, mivel dinamika kompresszió expanzió elvén működik kompandernek hívják egyébként ezt a megoldást ezért hogyha a szintek nem stimmelnek akkor sokkal nagyobbat fog harapni adott esetben és ilyen furcsán lüktetővé teszi a hanganyagot de természetellenes, természetellenes lesz ahogy uh -huh. a halkrészeknél túl nagyot ránt és, és igen, és a magas vesztés a másik, tehát nagyon sokszor csináltuk azt, hogy hiába a műsoros kazettát Dolby B-vel vagy Dolby S sel adták ki, nem kapcsoltuk belejátszásnál, sokkal jobban szólt az. Na, idén hát, azért... A kis szalagzajt inkább, inkább elviseltük, mint azt, a, mint azt a kellemetlen belenyúlást. Hát a ugye van. mi volt előtte? Hát a bakelit is serceget forgátszék. Az jó. A, mi a bakelitből igen. sosem készült hanglemez. Igen, bocsánat, bocsánat. igen, igen. igen. De szóval ez szere, egy szerethető hang. Hát igen, ki, igen, szép, ki, ki, ilyen, ki mit ilyen, ilyen kizárólag lejátszási irányban alkalmazott dinamikus zajszűrést, mint ez a DNL, DNR, DNS, ilyet egyébként a lemeztechnikában is alkalmaztak. Idén még egy magnót kiadtak, illetve lehet, hogy mást is, de egynek a híre eljutott hozzánk, az Alpine nevű cég, aki szintén egy nagy klasszikus gyártó, készítette egyet, és meg is nézzük, hogy hogy néz ki. Még pedig egy unboxing videóba fogunk belenézni, itt az utolsó pillanatban a fiatal ember gumikesztyűben az utolsó szikszallag dalabot is leszedi a kazetta ajtóról, és már De használja. szépek azok a műszerek. Ugye? Meg egyáltalán az egész ott készülék milyen jól néz ki. Soha, soha nem volt szikszallag az valami kis finom, <laughs> ilyen kis valami, ami ragasztóanyagot nem volt, nem járt. Igen, előtte 10 percig csomagolja ki egyébként, azt kihagytuk, úgyhogy már csak Elképesztő. a krém részét hagytam nektek. De egyébként adtak hozzá egy becsomagolt, originált kazettát is ehhez a készülékhez, úgyhogy így lehet hozzájutni 2021-ben egy új Magnodekhez. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Aki manapság 2021-ben szeretne magának jó kazettás magnódeket, az keresgélhet az internetes apró hirdetési oldalakon is, de az igazi élmény az, ha ellátogat egy olyan üzletbe, ahol a használt hifi gépek közül válogathat. Justin Viktorral mi ezt meg is tettük, és arra kértük Benács Józsefet, a bródi Sándor utca 11-ben található hifi bolt üzletvezetőjét, hogy mutasson egy-két érdekes készüléket, és közben beszéljen arról is, hogy keresik-e még manapság a vásállók a kazettás dekkeket? Természetesen ez ö, nem is állt le. Hm. Tulajdonképpen csak arra az időre csökkent a magnó iránti kereslet, ö, amikor ö, bejöttek az újabb technológiák. Ugye megjelent a digitális rögzítés, és az egy kicsit visszavetette a forgalmat. De nem szünetelt, tehát aki, aki mint az én korosztályom. Annak idején nem tudtuk megvenni, megvásárolni ezeket a dolgokat, azok tulajdonképpen élnek-halnak ezért az idézőjelbe kezdetleges technológiáért. Ugye ez egy analóg rögzítési rendszer, nem tökéletes, de lassan most már a stúdiókba úgy szoktuk mondani, hogy a zajt már úgy kell csinálni. Hát a magnószallagról azért jön zaj, de e, e, e, az a fülünknek kedves. Mutassa már nekünk egy érdekesebb magnót, ami az ön figyelmét is felkeltette. Hát most ami érdekesség a múltból, az egy remekül elkészített, hát akkor mondok márka nevet, Persze. de nagyon széles a skála, például ez az Akai magnó. Egy Ú, ez nagyon 70-es évek, ugye? Úgy van, de ez egy öntvénymechanikás gép, tehát öntvényvázon van az egész. Vagyis akkor 5 kiló? Nem, annyi nincs. Egy olyan 6-8 kiló, de e, e, a gumialkatrészeken kívül ezek évtizedekig hm. jól működnek. Mennyit ér egy ilyen készülék? Ez 40 ezer forintér van kitéve, és... E, azt mondom, hogy szép állapotú. Ugye azóta eltelt szintén 40-valahány év, és ilyen állapotban fellelni az ritkaság. Természetesen. 70 évek, akkor akár 50 is. É, igen, Úgyhogy csak jelzem Viktornak, hogy nézi, de Dolby. Igen, de igen. csak kentő, tehát ezen már van Dolby de még nincsen különbség, hogy B vagy C. Igen. Úgy van, vagy S, mert a legújabb Dolby variáció ugye az S Dolby, ami a stúdiók Dolbia is. Egy olyan érdekességet tettek bele, ami érdemes arra, hogy megmutassam. Tehát magát az üzemmódot is jelzi egy lámpa, amikor ez a készülék működik és hmm. ugyanakkor a bal és a jobb oldalt is mutatja ö, ö, a, a felvét. Igen, igen. Ennek még a számlálója is működik, pedig nagyon-nagyon régi. Dolog. Ez már egy későbbi időszak, ugye fluorescent kijelzés, nagyon szeretik az emberek a kazettafészek megvilágítást, de ugye ez is még mechanikus kapcsolóval van ellátva. Tehát minden mechanikus, lehet hallani a fém, alkatrészeknek a az csengését, biztos. úgyhogy... És ez, ez volt is a magyar hifitalanyban, ugye? Igen, lehetett ilyennel is kérni, de volt az Akaiból másik fajta sorozat, laposabb, volt olyan, ami csupán olyan szélességű, olyan magasságú volt, mint maga a kazetta fiók, az is egy darab volt. Mit keresnek az emberek magnóban? A gyerekkori Ö... álmokat. <gül> Tulajdonképpen azért mondtam, és említettem az én korosztályomat. Mert a 70-es években, amikor ugye megjelent önmagában a kompakkazetta, előtte az orsós magnók vitték a prémet a hangrögzítésben. Mambo, ugye? Igen meg voltak, voltak azért olyan világhírű darabok, amit még a mai napig is működnek. De megjelent, ugye a 70-es évek elején a kompakkazetta. És abban az időben itt Magyarországon nagyon kevés ember fért hozzá, vagy azért, mert nem tehette meg anyagilag, vagy mert nem is árultak néha az üzletek. Hát emlékszünk, hogy, hogy ő, ő néha ma már megmosolyogni való áron kínált készülékeket a pult alul adtak, tehát még, még összekötetés is kellett hozzá. Később ugye a dollárboltból lehetett vásárolni. Hát például a CT506-os a, a pioneer az ma is annyira közkedvelt mechanikus ö, működtetésű gép. Egy nagyon egyszerű készülék. Nagyon egyszerű készülék, bár, bár itt az így meg kell említeni, hogy mégiscsak a, a magnodeck ma már a bonyolult működésű készülékek közé tartoznak. Rengeteg mozgó alkatrész van Igen. bennük, és ö, azt is tudni kell, hogy ezeket rendszerint karban is kell tartani. Hajtószíjat cserélni, számláló cserélni. Igen. Egy kicsit mindig a készülék árulkodik a gazdájáról is, mennyire él vele együtt, mennyire ö, kedveli, mennyit költ rá, mennyire tartja karban. Hm. Na és akkor amikor ugye, elindul egy ilyen magnó, és aki még nem látott ilyet, leveszem a tetejét, belenéz, és azt mondja, hogy egy kész csoda, mert annyi mozgóalkatrész is Igen. van benne. Ez ugye magába hordozza azt a lehetőséget, hogy bármikor elromolhat, és tulajdonképpen a mai hangrögzítő eszközök ehhez képest nagyon egyszerűek. Hm. És hát ugye ez a, ez a magnózás, a magnókészülékek is olyanok, mint a szerelem, a legkevésbé bonyolult, romlik el legkevésbé. Uh -huh. Ezekben benne van a hiba lehetőség, de ez adja a varázsát. Amikor egy ilyen magnódek, a benne lévő 10-20 alkatrész együtt mozogva jól működik, uh -huh. akkor a gazdája elégedett. De ha például húzza szallagot ö, ö, ö, vagy bekapja a szallagot, ugye a, a görgő felcsévéli, akkor már rájövünk ö, ö, ö, arra a dologra, hogy miért is kellett a hangrögzítést olyan nagy tempóba fejleszteni. A digitális dolgokkal, a HDD-s dolgokkal már kevesebb a probléma, csak nincs ilyen bája. A régiek ö, rendesen meg voltak csinálva, nem sajnálták az alkatrészt, meg az anyagot, nem is volt akkor olyan drága. Ugye ennek az akainak is több milliméter vastag húzott alumínium előlapja van. Ma már többségében ugye a műanyaggal helyettesítik. Nagy divatja volt az akain belül. Ez is üvegfejes. És itt is van egy üvegfejes készülék. A GX fejnek olyan előnye van, hogy tulajdonképpen nem kopik. Tehát az üvegfej az nem kopik, nagyon tartós, a többivel szemben ugye jóval hosszabb ideig bírja, a fej kopás nélkül. De vannak régi dizájnú uh, uh, Kenwood decken. Aztán jöttek olyan érdekességek is, és rögtön kettőt is tudnék mutatni. A vízszintes lináris töltésű uh, magnódek. Uh -huh. ez a Sony is az. CD-nek nézhetjük, kijön a fiók, és vízszintesen kell beletenni a kazettát. Egyszerűen kitúlja a fiókot, és bele és beletesszük a, a kazettát. Úgyhogy ennyi. Aztán van olyan érdekességem is, mint például ez az optonika. Ez egy sárkészülék tulajdonképpen de a jobban sikerült daraboknak mindig adtak egy ilyen fantázia nevet pluszba. Ezen rengeteg állítási lehetőség van, és két diszpléjel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a felvételkor, a felvételi szintet tudom állítani, ami lejátszáskor szintén megjelenik, a másikkal pedig különböző programokat, tehát itt van arra lehetőség, hogy az egyes után a hármas számot keresi meg, és azt játsza le. Hogyha a külseje nem nyeri meg a vevőm tetszését, akkor már nem is kéri, hogy hallgassuk meg. Tehát a külsejebe kell először <kül> beleszeretni, egy készüléknek, és azután már egy őrült nagy pluszt ad, ha még jól is szól. A digitális világról érthetően ez a Postmodem. Szomorú pillanatokat láthatunk. Talicskában érkezik valami, eszköz, ami hát nagyon sáros vagy koszos, vagy nem tudom, milyen trútyi került bele, de nincs is rajta a tetejének, a készüléknek, itt jön a teteje, széthajtva, hát, és azon is valami nagyon-nagyon komoly sár van. Hoppá, és nézzük csak belülről. Nem tudom, hogy ebből még lehet-e bármit csinálni. De Rusty, aki ezt a YouTube csatornát készíti, arra vállalkozik, hogy ilyen állapotú készülékeket helyrehoz. És hogyha végignéznétek, újt az elejét is láthatjátok, tiszta sár. Tehát egyébként az színű gombok, ez fontos, nézzétek meg, egy Technics van szó, színű gombok és tiszta, koszosak, hát meg úgy a van, ahogy ezt mondja. Az, az ilyenekre mondja azt a párod, hogy vagy ez, vagy én. <gül> Igen. Na, és képzeljétek el, hogy egy félórás videóban mutatja be, hogy ebből a rommá vált magnódekből deckből összerak egy teljesen működőképes készüléket. Hogyha belenézünk itt a videójának a végébe, akkor láthatjuk, hogy milyen lett ez a készülék. Éme. Hát Rasti nagyon ügyes, nem tudom, hogy, hogy csinálja. Uh, amit az előbb láthatatok ezüszínű gombok, most már aranyszínűek, nyilvánvalóan befestette. Ezt mondjuk én nem csináltam volna helyébe, de még a, a magnódek tetejét is szépen helyrehozta fekete színű, és minden szépen helyrepofozott, uh, ilyen uh, magasnyomású víznyomó, vízkészülékkel uh, kifújta belőle a koszokat, és valahogy kiszállította. Én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez, ez mennyi munkaóra kell egy ilyen készüléknek a kisztításához. De ez pista, szerinted ez, ez nem kamu videó? Nem hiszem. Tehát ezt simán meg lehet csinálni, és az, hogyha azt látod, hogy vízzel mossák a, a belsejét egy készüléknek, ezt bármennyire hihetetlen professzionális szakszervizekben is megtesszük. Például, amikor belefolyik a kóla a keverőpultba, a stúdióba, vagy ilyesmi, hogy egyszerűen szétszedjük, és vízes mosás ki kell szárítani, tehát amíg nem folyik áram, addig, addig nem okoz problémát a víz, és relatíve kevés olyan alkatrész van, amit a víz tönkre tud tenni, de ez a dzsúva már, már eleve nem tett tönkre, ami benne volt. Tehát, hogy Aha, nyilván teh nagyon sokat kell tökölni egy ilyen restaurációval egyébként. Tehát Azt mondod, hogy látványosabb, mint amennyire veszélyesnek tűnik? Tehát, hogy nem megy tönkre a elektronika egy ilyen készülékben a sárhatására, hanem akár még konzerválódik is? indig a, a folyamatos nedvesség a kritikus, tehát hogyha Aha. egyszer beállzik, aztán beleszárad a sár, az nem olyan dráma, hogyha folyamatosan nedves környezetben van, dohos levegőben van, pincében van, akkor sajnos a korróziótól menthetetlen. Ez nem volt szétrohadva, ez a gép, ez, amit láttunk, ez csak ö, piszkos volt. Szóval hogy abszolút menthetők az Aha. ilyenek. Na mutatunk még valami érdekeset a múltból, ez nincsen annyira rossz állapotban. Egy nagyon érdekes kazettaváltót tervezett a Philips nevű cég, aki ugye a kompakt kazettaszabványnak a kazetta birtokosa. Ők alkották meg a 60-as évek elején. És aztán 70-es években készítettek olyan készülékeket, amelyek nagyon invenciózusak voltak, újító jellegűek. Ez is egy ilyen, ez a bizonyos fura kazettaváltó. Működés közben látjuk. Egyébként ez is egy ilyen helyreállító videónak az utolsó része. Egy ilyen furcsa plexiből készült, ilyen lesikló részen jönnek a kazetták alulról, és ezeket tudja keringetni a belső rendszerében, ez a magnó készülék. Fú, de ki vagyok az ilyenektől. <hállt> és közben látjuk Ló Atens, aki egyébként a kompakt kazetta szabványnak a megalkotója, ő is találkozott ezzel a Philips készülékkel, de majd mindjárt egy pillanatra még láthatjuk ezt a lesikló eszközt. Hát működik, szóval azért szerintem nem kell leszólni Pista ezt a... Vagy miért, miért szólod le? Hát én nem szeretem az ilyen automatizált dolgokat, tehát én már a lemezjátszóknál is rosszul vagyok attól, amikor meg kell nyomni egy gombot és berakja a tűt helyettem a lemezre, uh -huh. pláne az ilyen automata lemezjátszók, amik egymásra dobálják a lemezeket, nyilván a egy sokkal kevésbé érzékeny formátum, de... Hát nem tudom, én nem ismerem ezt a gépet, ez fényképről igen, tehát ez nagyon meg volt, ez az ilyen alakú pálya. Nem tudom, hogy minőségben egyébként egy ilyen géptől mit lehet várni. Mennyire, tehát ahhoz, hogy itt az kazettatöltés tudja. Nem, igen, igen, abszolút. Itt a jót tehát én szek, a én... tudom. Igen tehát itt kell mindennel és hát ez nyilván egy hívja, aki ezt csinálta neked, szóval ez nem össz komolyan csak hát a gyerek persze, persze, persze. Én úgy értettem azt, hogy rosszul vagyok az ilyenektől, hogy én hangmérnök vagyok, és alapvetően a professzionális technika az, ami engem mozgat, és az ilyen csicsás konzumer dolgoktól ezeket nem szeretem. De minden esetben működött a 70-es években, és egy, igen, jó pofa ötlet volt. Ügyes is. A techmoan oldalon találtam egyébként. Ezt most inkább ilyen fonetikusan vagy ilyen magyarosan kiolvasva mondtam. Tech Jól mondom, Viktor? Nagyjából így kellene kijelteni. Van. van ilyen angol szó, igen. Ott lehet uh, találni ilyen videókat. Megtalálták ezt is rommá vált állapotban, és szépen restaurálták. És ahogy mondtam is, a videó közben láthattuk Lou Attenst, akivel kapcsolatban az a fontos uh, hír volt idén évvelején, hogy 94 éves korában elhunyt, Ő a konstruktőre a kompak kazettának. Igen. Hát Ottensről annyit érdemes tudni, hogy 52-ben lépett be a Philipshez, de már a II. világháború alatt megcsillogtatta a tehetségét, a saját rádiókészüléket tervezett, amivel a, a, a rádió Orange, orany, a holland rádió, ilyen partizán rádió lehetett hallgatni, amelyik híreket szolgáltatotta a felkelőknek, vagy a, a, azoknak, akik de nem a német propagandát akarták hallgatni. És hát aztán maradt pályám, ugye bekerült a Philips 152-be, és 60-ba megbízták azzal, hogy csináljon valami ilyen kazettaszerű dolgot, ugyanis akkor már létezett egy úgynevezett RCA eh, Tape Cartridge System kazett, ez volt a neve. Ez pont úgy néz ki, mint egy, eh, mint egy kompakt kazett, csak, mi kazetta, csak négyszer akkora, és eh, negyet talag van benne. És ezen kezdett, a Philips ezt akarta lemásolni, ezzel akart dolgozni, aztán jött Ottensúr, és akkor azt mondta, hogy lehet ez sokkal kisebb is. És érdekes anekdóta, hogy kivágott fából egy, egy ilyen kis fa lapocskát, amit belerakott a saját ingének a mellényzsebébe, és ez volt a prototípusa hmm. a És És onnantól kezdve egyértelmű volt, hogy ami belefér az ingzsebbe, na akkor annak kell lennie ennek az adathordozónak, és ezt kezdte el megcsinálni. A élete főműve volt, ugye több mint 100 milliárd példányban adták el, de ez is csak egy becslés lehet, hogy még ennél is sokkal többen. És 63 ban debü debütált a berlini IFA vásáron, ott lehetett először kazettát látni. A nagy sikeréhez pedig állítólag az járult hozzá, hogy ingyenesen hozzáférhetővé tették, tehát bárki gyárthatott onnantól kezdve, ezt mondják iparági szakértők kazettát, tehát odadták a nem kérte-kérte nem, jogdíjat. Jelenről Igen. szerintem még, még kicsit beszéljünk egy pár mondatot, még pedig azt, hogy. Mostanában érzékelhető tényleg, hogy a kazettás világot egyesek szeretnék visszahozni. Van olyan is például, aki egy kazett store date szervez, most már ma, nem lassan egy évtizede, tehát a, mondjuk a zeneboltok napja így lehetne talán fordítani, ahol kazettákhoz hozzá lehet jutni, és ezzel akarják a kazettás formátumot életben tartani, vagy revitalizálni, újra behozni a köztudatba, Hát persze ez sok minden től függ. Pista, neked mi a véleményed a kazettáról? Mert a legutóbbi kazettás műsorunkban Csékádár Péter hangmérnök azt mondta, hogy hát ő dobálja ki fele, most már a kazettákat, mert hát azért ez őszintén szó egy vacak dolog. Hát elég penetránsan rossz formátum, igen. Tehát én sose szerettem, mert nem, nem egy jó minőségű dolog. Ugye, ahogy Viktor is mondta, ahol az a szempont, hogy elférjen egy zsebbe, ott nem műszaki szempontok, az elsődlegesek. Tehát abból a méretből kellett kihozni, amit ki tudtak, ahhoz képest egész jól sikerült, de valójában sose szerettem a formátumot, néhány kazettámat tartottam meg ö, a több százból, amiken esetleg olyan felvételek vannak, ami valami érdekes, ö, és még majd szeretném digitalizálni, egy nagy részét egyébként már-már már behúztam fájba, úgyhogy... Jó, de az emberek nem imádják bárom, ezt. Az az ez a formátum. De az emberek imádják. Tehát é, Japánban érte, is újraindult értem. a gyártás, meg, meg sokan szeretik, elmondom, most is csereberélnek. Mondom, miért imádják. Ta, most a legyek is rárepülnek a tehénlepényre, tehát attól, hogy valamit imádják És ugyanazért, és ugyanazért így, imádják. Igen. Ugyanazért, amiről legyek a tehénlepényt. Mert ingyen van, mert olcsó. Amikor a magszeres bejátszónk volt, akkor még egy dolog eszembe jutott, hogy ugye a 2000-es évek elején volt még egy nagy revival hullám, csak amellett valahogy úgy elment a világ csendben, de nagyon sok alternatív zenekar, vagy olyan zenekar, amelyiknek nem volt lehetősége CD kiadására, az berendelt saját magának szalagokat, és ezekre sokszorosította a saját zenét, és ezeken árulták. És ez egyébként ilyen a 80-as évek végén is volt az akkori underground zenei életben Budapesten. Tehát a demók azok nem csak a Madonnának voltak. Igen, de én tudok a, is nektek a... ilyet mond, mutatni egyébként. Mutas. Ne, nekem is renget, rengeteg van abból az időből. Ah, és, és, ott vannak. Igen. Mert itt, van, itt, itt van, van pár kazettá, az, hogy most miért vannak ezek, itt az mindegy, van nekem egy saját podcastom, és terveztem egy olyan műsort, amiben kazettákat fogok játszani. De például itt egy without face nevű zenekar, vagy, vagy itt van ez a triple travel nevű zenekar. Ezek amatőr zenekarok, és az amatőr az itt nem minőségi jelző, hanem, hanem hogy nem ebből élnek. A 90-es évek második feléből, és ezek kis szériás, pár száz darabos kazetta sokszorosítások voltak, igen. Így, így, így Gyakorlatilag van, semmilyen más formátumban tesszük. ezek nem jelentek meg, tehát azért kincs, És oda jutunk, mert... oda jutunk, hogy a hangmérnök úr, aki az előbb még azt mondta, hogy jó, kukába az egésszel podcast fűsor tervez Persze. rá, mert hogy az embereket ez érdekli, mert egy kultúr pont... van ebbe ilyen is, meg ugye kuriózum tehát, hogy, hogy vannak olyan felvételek, amik semmi, sehogyan máshogyan nincsenek meg, tehát most Kossuth beszéde is a viasz hengeren nem azért jó, mert, mert, mert baromi jól szól, hanem azért nincs róla más felvétel és, és ezek is azért tök érdekesek, mert, mert egyszerűen semmilyen más formátomban nem jelentek meg ezek a zenei anyagok. Hát a legutóbbi, tavaly júliusi kazettás műsorunk sikere alapján, én úgy gondolom, hogy a mai műsort is élvezettel fogják nézni, hallgatni a mi közönségünk tagjai, és simán el tudom képzelni, hogy lesz majd még ebből még további folytatás, mert én ahogy keresgéltem a neten, rengeteg más kazettás téma van még a nagyvilágban. Úgyhogy szerintem fogunk még találni ilyen témákat, és, és szerintem Viktor is majd ebben partnerem lesz a későbbiekben, hiszen ő még mindig Ó, szeretné persze. mutogatni a saját kazettáit, amiből több száz is van lent a Ó, most, is, most is készültem egy csomó. Nagyon érdekes szalag a Portugáliába gyártott ilyen um, egyedi mechanikás, magnókazettán valami gyakorlatilag egy önálló fejlesztés akart lenni, de ráérünk arra még. <gül> Legközelebb ezzel fogjuk kezdeni, hogy a spéci kazettáidat megmutatjuk egy önálló óvatban. Köszönöm szépen a részvételt tehát Justin Viktor újságírónak, Szelény István hangmérnöknek, és köszönöm természetesen Werner Jánosnak a Maxell Magyarország Magyarországi telephelyének üzletvezetőjének, munkatársának, és a Postmodern műsor holnap este jelentkezik a Clubhouse-ban, tehát a Clubhouse rendszert ugye most már Androidon is el lehet érni, nem csak iPhone-on. Érdemes az applikációs boltban kikeresni, Clubhouse, tehát Clubhouse, mint klubház, és érdemes regisztrálni. A Clubhouse-on belül az Alibi Hotelben található a Postmodem szoba. Holnap este részbetyár Gábor lesz a műsorvezető, és a vendégünk lesz Mátyás Bence, aki a marsi terraformálást tűzte célul. Utána az élő műsor után a felvételt majd elérhetővé tesszük a Postmodem YouTube csatornáján is, amire érdemes följelentkezni, tehát ahogy a műsor is említettem, a poszmodem.hu megtalálható, a oldal alján egy link megtalálható, hogy hogyan lehet az összes csatornánkra feliratkozni. Köszönöm szépen a mai figyelmet, és akkor jelentkezünk itt a Youtube-on is nem sokára, néhány hét múlva, holnap este pedig a Clubhouse-on. Köszönöm a figyelmet, visszathallásra, viszontlátása. Yep.